Parlem de Lletres. Doncs bé, nosaltres som aquí eh, des de la setmana del llibre en català retransmetent un programa especial de Parlem de Lletres i ho fem amb molta il·lusió perquè cada setmana intentem acostar els llibres a tots vosaltres, a tots aquells que escolteu però ja sabeu que ho fem a través de l'editorial Meteora a través de Dolors Sàrries i de Jordi Fernando que també evidentment ens acompanya avui Bona tarda Bona tarda doncs uh, presenta'ns perquè avui des de la setmana del llibre en català doncs hem volgut uh, tenir una convidada molt especial. Presenta'ns una mica qui és la convidada. Bé, la convidada és la Patricia Gabancho, que és eh, vaja, una convidada molt coneguda i el format del programa fet des d'aquí de la setmana del llibre doncs ens permet, doncs, a part de, de, de sostenir aquesta conversa, també d'alguna manera participar en aquesta festa que és la, la setmana del llibre. No? Em sembla que arrencar divendres o dissabte i bé, funciona tota aquesta setmana fins diumenge i nosaltres aprofitarem avui doncs, per traslladar aquesta secció del Parlem de Lletres aquí i poder parlar amb la Patricia Gabancho que com la gent sap doncs, és una escriptora eh, que últimament ha tingut doncs, molt d'èxit amb llibres que van molt vinculats a tot el, a tot el moviment aquest cara ens trobem de cara a la tendència sobiranista i totes aquestes coses. De totes maneres, la Patrícia és una escriptora d'allà recorregut, eh? no és que que de sigui cosa de fa 3 o 4 anys, que és a partir del moment, potser a partir del llibre aquest del preu de ser catalans, quan se la comença a conèixer amb aquest vessant que, que comentava, sinó que la Patrícia ve, ve de, de, de, de molt abans, diguem-ne, no? en el sentit que és una escriptora, normalment, o sigui, generalment és, és assagista, però també eh, no sé ha fet un tipus de llibre divers. Va començar, si mal no recordo, un llibre que es deia Cultura, rima en confitura, cap als començaments dels 80s, on ja situava una mica tot el problema de la cultura catalana en el context de la nova autonomia d'aquell moment, dels primers governs autonòmics, i després doncs, ha anat traient una sèrie de llibres eh, molt interessants. Per exemple, recordo un sobre la figura d'en Joan Maragall, Uh, després un altre molt, uh, molt interessant que és uh, que va donar veu uh, a un sector de, de la societat que normalment no en té mai, que són les àvies té un llibre que es diu uh, El segle XX segons les àvies bueno, el títol és una mica més llarg o vist vis per... per les àvies per tant donant veu a un, a un col·lectiu que normalment no en té no? i a partir de, de, de 4 o 5 anys cap aquí que ha sigut doncs, quan hem començat a tenir hi un contacte més directe, abans si ja ens coneixíem, però un contacte més directe amb l'editorial. doncs Primer va venir, eh, pel que fa a nosaltres a Meteora, eh, la postguerra cultural a Barcelona, uh -huh. que és un llibre que parlava de tot el que va ser la, la, la negra nit del 39 al 59, pel que fa als elements culturals, s'entén catalans, és clar dins d'una Barcelona eh, col·lapsada pel franquisme. A través, a través de la veu dels seus protagonistes, Exacte, de o especialistes protagonistes, sí, sí, sí. en cada un dels temes perquè era recuperar l'experiència directa de personatges que havien fet coses importants. Perdona, perquè estàvem està parlant a la Patricia Gavans, no li hem donat la benvinguda al programa, ah, però benvinguda, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ja veus que la Patricia no calia <ríe> No, per això, per això està molt bé sí. que estiguis al programa, el Jordi per això et presenta molt bé fent les sí. acutacions, no? No, fet... no, jo vaig acutant. <ríe> Alguna sí. dada més a, a tenir en compte sí, de la nostra protagonista? Sí, més que res, assenyar, hi ha els últims llibres, que potser són els més coneguts de la Patricia, el que deia abans del preu de ser catalans, que va ser doncs, un boom des del punt de vista editorial, però no només editorial, sinó des del punt de vista sociològic. Perquè va ser un llibre a partir del qual molta gent eh, es va trobar tan identificat amb una sèrie de coses que cap partit polític explicava i la Patricia va ser la primera persona que els hi va dir. Eh? Mireu, hi ha això aquí damunt la taula i la gent va dir aquesta taula és la meva. No? I aquest reconeixement doncs, va ser el preu de ser catalans. A partir d'aquí doncs ha vingut per altres llibres, per exemple El fil secret de la història, Uh, després ha vingut també la crònica de la independència que ha tingut un èxit també um, semblant al preu de ser catalans i ara l'últim és aquest, el retorn dels catalans que una mica agafant el fil del preu doncs ara el que fa és dir bé, fins ara ens hem estat uh, queixant ens hem estat llapant les ferides i a partir d'aquest moment potser ja va ser hora que en una metàfora que va fer el Quim Torra en un article que et va dedicar ja va ser hora que trenquem el mirall del Tibidabo que només ens, ens, ens reflecteix els defectes i comencem a caminar a partir de les virtuts no? una mica seria el retorn aquest dels catalans. Seria una mica, això. Retorn dels catalans, que està molt bé també que, que el fem en aquesta setmana que encara estem de ressaca de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Una celebració aquest any molt, molt molt marcada per als temes polítics, les properes eleccions al Parlament, però sobretot també... Per la Diada la... sempre. Sempre la Diada és política. És, eh? és una data política perquè, és un... malgrat que se la vol eh, transvestir en una festa divertida i no sé què, la, la diada sempre és reivindicativa perquè uh -huh. tenim encara molta feina per fer. Però alguns diuen que aquesta doncs, ha estat històrica sobretot pel tema de la sentència del Tribunal Constitucional i que venim tots una mica també amb aquesta ressaca. No? La sentència jo crec que ha quedat contestada, molt ben contestada per la gent en la manifestació del 10 de juliol i en canvi aquesta diada ha quedat una mica més marcada per el fet que hi ha eleccions el Parlament de Catalunya al mes de novembre i, per tant, els partits estan tots esmolant les eines per treure'ls els ulls els uns als altres, diguem-ne. O que el debat en aquest moment és, és, és molt polític i molt politiquero. El que és important i és nou és que és la primera diada que es fa en clau independentista, és a dir, el tema de la independència ha passat de ser un tema secundari, només sectorial, d'alguns grups de la societat, a ser un tema absolutament present en la societat catalana, fins al punt que en aquest moment tothom s'ha de definir en torn d'això. No sé si era ahir, mirava el Telenotícies i sortia el senyor Montilla, el president Montilla, advertint sobre els riscos, la no sé què, una mica aquesta cançó de la por, no? És a dir, no, no, no ens passéssim, perquè encara aprendrem mal, que això és molt català. Però aquesta, la senyora Sánchez Camacho, que és la persona que en aquest país deu estar més lluny de la independència, també dient, és que la diada jo no hi he anat perquè era una diada independentista. I ho dius, home, però com ha canviat les coses perquè aquells que no només no volen la independència, sinó que treballen perquè no sigui possible, només parlin d'independència. És, és, és, és una cosa que no havia passat mai en la història, i que seria una llàstima que aquest moviment no quallés no en una bona representació parlamentària en una bona presència perquè perquè es mantingui i creixi no? en la pròxima legislatura. Però també és important això que deia el Jordi, que, que primer vegades van els ciutadans i, mm. i aquells que reflexioneu sobre la societat sí. que tenim i després els polítics. No? En aquest cas el llibre El retorn dels catalans, sí. doncs, eh, quan es va publicar no hi havia sentència del Tribunal no, Constitucional... Però es... no, no l'afecta, és a dir, aquest llibre, el, el meu pròxim llibre no és polític, per tant, aquest llibre serà el meu llibre polític d'aquest any, és a dir pen, perquè si l'hagués de publicar avui el publicaria exactament igual. És un llibre que analitza eh, els 30 anys de democràcia, de demo, molt breument, no, eh, no, no, no fil parlant, de, sinó que, que explica què ha passat durant aquests 30 anys de democràcia i el que ha passat és que s'ha construït i s'ha consolidat el projecte espanyol de modernitat. I aquest projecte no, no té en compte ni les necessitats ni el benestar de Catalunya. És dir, Catalunya és una mena de grumoll que li fa nosa en aquest projecte perquè el, Catalunya no s'adapta al que Espanya vol. El que Espanya vol, òbviament, és, és el que diu la sentència del Tribunal Constitucional. Eh? Vostè és una región i no pretengui ser més que una región. Tot el que depassa la región jo li retallo i això és el projecte espanyol de modernitat. El problema és que aquest projecte s'ha fet amb la col·laboració de Catalunya, és a dir, sempre que s'ha negociat amb Madrid, qui ha cedit ha estat Catalunya. I la pregunta és per què cedeixen tant els catalans? I el llibre contesta perquè teniu el coco o si sigui, Us han tonejat el coco perquè els catalans se sentin entre avergonyits i culpables de ser catalans. Llavors analitza una sèrie de mites i una sèrie de mancances i una sèrie de, mal, de desinformacions que fan que, els, que, que han anat formulant el caràcter català perquè deixi de molestar. Que aquest és la, el gran objectiu, dic, quan Espanya pensa en Catalunya, diu com podem fer perquè els catalans deixin de molestar? No donant-los espai, sinó acallant-los. No? I el llibre planteja això i el retorn dels catalans és perquè després de l'experiència de, de recórrer el país amb les consultes amb els decideix i tot això vaig tenir molt la sensació que els catalans volen tornar a ser protagonistes del projecte és a dir que ja no és això d'anem a secundar el projecte d'un altre sinó que retornem com a catalans al capdavant del projecte i no se direm i no, no callarem és a dir farem el contrari del que s'espera de nosaltres. I aquest és el retorn dels catalans. Ara has fet servir la paraula desinformació, no? mm. que sembla que tenim la percepció que, que a Espanya estan desinformats sobre el que és ser català, no? però des de Catalunya també... No, no, això ho, també... Ho sabem, això ho sabem molt bé. Això ho saben. Eh? No, no, no, no és aquesta la desinformació. No. Són nosaltres mateixos que estem... Sí, al... ara, ara posaré un exemple perquè s'entengui bé. Ara hi ha hagut la, la polèmica sobre les declaracions del Ramon Tremosa, sí. Eh, que jo crec que són desafortunades el senyor Tremosa no sé per què quan vénen campanyes electorals diu coses que no hauria de dir que no hauria ni de pensar però han estat molt desafortunades ara això no ve al tom eh, en tot cas també ha estat molt curiosa la resposta per part del senyor Iseta que li ha dit vostè és un nen de papà que no ha fet res contra del franquisme s'ho ha trobat tot fet i fins que no ha vist un càrrec públic no ha entrat a la política. Bé, jo crec que aquesta, aquesta frase és un dels mites que governa la, el pensament dels catalans. Que, que la classe mitjana són fills de papà, eh, que no han fet res en contra del franquisme, tot això és fals, i bé del fet que hi ha un, un, una mitificació que no s'ha fet en aquest país, i un mite gloriós, és a dir, una, un reconeixement col·lectiu que no s'ha fet, i és el mite de la continuïtat. És a dir, quan a l'any 40, eh, o els 50, en una família catalana de classe mitjana o de classe popular, els pares parlaven en català amb els fills, que segurament el que ha passat a casa del senyor Tremosa, no només li estaven donant una llengua i un país, li estaven donant un llegat cultural de mil anys, sense saber en quin moment el podrien exercir, sinó que, a més a més, li donaven un horitzó d'exigència nacional, que és el que el senyor Tremós ha recollit i per això avui és eurodiputat. I aquesta glorificació de la continuïtat, que és bestial, perquè és això el que va derrotar el franquisme, el fet que els catalans diguessin, en la pitjor de les condicions, en el pitjor dels escenaris, transmeto al meu fill un país. Bueno, això no s'ha fet, si ningú n'ha parlat en aquests termes. Per què? perquè és donar-li massa importància a la identitat catalana i si li dones sentit de gloriosa a la identitat catalana els catalans no l'abandonen, no renuncien i no callen Entens? és a dir, com es tuneja el coco llavors el gran mite de l'antifranquisme és el pessuc i tu dius, vale, molt bé, d'acord l'altre gran mite de l'antifranquisme és la immigració obrera espanyola vale, molt bé, d'acord, però on està? la tercera gran mitificació que és aquest, aquesta resistència tosuda dels catalans gràcies a la qual som aquí parlant si sí, més no és, és important també que, que hagis teu? dit <ríe> sí, no? bueno, com aquestes 10 o 12 realment doncs això suposo que Jordi pas a pas és interessant anar resseguint el llibre per aquestes argumentacions que deiem que d'altra manera doncs sembla que amb aquesta cultura dels últims anys Potser alguns doncs, ni ens hem plantejat, o sigui, si més no, és in, desinformació o in, falta d'interès o a vegades doncs, això no arribar la informació adequada, però que aquest llibre pas a pas doncs, ens va relatant en coses importants del, de, de la nostra realitat quotidiana. No? És que des del punt de vista d'escriptora de, i sobretot de pensadora, la Patricia té una sort, diguem entre cometes, ara ho deia fa un moment, ella quan parla dels catalans parla de vosaltres, no? Sí i això és un detall molt important en aquest cas o sigui, el Joan Fuster va escriure a nosaltres els valencians, tu podries escriure a vosaltres els catalans, sí. no? vull dir excepte, és... excepte quan parlo d'objectiu no, no, no, quan, quan treballem, esportem. treballem tots però clar, el teu punt de vista, d'haver nascut sí. doncs, a l'Argentina, com és el teu cas, i haver-te incorporat, haver incorporat a la societat catalana doncs, ja amb 25 anys, vull dir, una mica ja vaja, amb, amb una persona feta, doncs això significa automàticament que ella ens està observant amb uns ulls diferents als que nosaltres mateixos ens observem, naturalment, no? I això li dona una, una lucidesa que nosaltres mateixos potser no tenim sí. o no podríem tenir, no? cara que ho Que vosaltres esteu tunejats. Ma, <ríe> Ella té la sort d'anar amb el 600 pelat. No, sense, vaig, sense... A, amb lo de sèrie. Ah. Amb l'equipació de sèrie. I això li dona una visió de la nostra societat i de la nostra manera d'entendre el món que és molt pura en el sentit que no té els, els, els prejudicis que puguem tenir nosaltres. I tot això és el que reflecteix en aquests llibres. I, I això va ser la sorpresa del preu de ser catalans perquè finalment el preu de ser catalans és una descripció d'unir dues coses, cultura catalana i mercat, és dir, com, com lliguen, i política cultural. És a dir, bueno, posem aquestes tres coses en conjunt i a veure què passa. Clara la, la visió és catastròfica, però em fa molta gràcia perquè quan et troba gent que s'ha llegit el llibre, te l'ensenyen, a vegades venen perquè el firmis, no? tothom el té subratllat yeah. I, el, i el retorn també, yeah. si sí, són dos llibres que la gent subratlla perquè diuen ostres, però si jo soc aquest si està, està parlant de mi, yeah. per què? perquè són actituds que responen a, a una pressió brutal que han tingut els yeah. catalans a sobre i que encara hi és, no? sí, un altre exemple que ara aquest no l'explicaré la Catalunya real n'heu sentit a parlar de la Catalunya real? clar, sí, un dia el senyor Corbacho, ministre de treball no es nota eh, que, que hi hagi ministra de Treball, pobre home, li ha tocat una fatal, perquè ell el van portar, el van portar al Ministeri per, per eh, gestionar la immigració, sobre la qual tenia una, una bona una gestió... Una No, una bona gestió en l'Hospitalet i podia entendre el tema. I li, va, li ha tocat 4 milions d'aturats i llavors, no. pobre home... Bé, el senyor Corbacho, quan era encara alcalde de l'Hospitalet, va dir un dia, eh, l'Hospitalet és la capital de la Catalunya real, i dic, vaja, com que no és la meva capital, jo sóc la Catalunya virtual, dic, home, fantàstic. I en canvi, ells ens, ens venen la Catalunya real com la Catalunya que engloba tothom. Perdoni, si hem d'englobar tothom, la capital de Catalunya és Barcelona. Entens? O sigui, si és la Catalunya real, la de tothom és Barcelona, si és la Catalunya real la de l'Hospitalet, llavors no és la Catalunya real, és una part de la Catalunya real. Però ens la venen com la que hem de tenir en compte. Sobretot, com pens, com vols plantejar la independència si hi ha la Catalunya real? Per què la Catalunya real sempre parla en castellà? Jo pensava que Gran pregunta no? Gran pregunta, bueno, però està bé que es facin aquestes preguntes. Deies que la gent et ve amb el llibre subratllat i al principi has dit que el retorn de ser catalans si l'haguessis d'escriure ara l'escriuries tal qual, però jo sí. sé que has anat fent molt tur per Catalunya, has anat parlant amb molta gent i suposo que moltes converses que al final resulten interessants i que podries pensar doncs mira aquest punt de vista encara no li ha portat però ah. seria interessant fer-ho no? Eh, sempre hi ha coses noves perquè parlant amb la gent i caminant pel país s'apren molt i sobretot aprens d'experiències, de, de, visions... La, la, la gent és molt viva i, i comparteix molt i per tant a mi és una experiència que m'agrada molt. La gent diu quina paciència tens d'anar cada setmana perquè és que l'any passat era una o dues xerrades per setmana. I dic, Com aguantes? I dic, Escolta, és que m'encanta. Quan he de sortir de casa... Em cago en tot, eh? <laughs> Perdó, eh? Dic llavors que, fa mandra. Què se m'haurà acudit? Però torno engrescadíssima sempre, no? I llavors, clar que vas aprenent coses i vaig prenent notes i tal, però realment no tinc ara un discurs diferent del, del retorn, perquè el retorn acaba ja amb les consultes uh -huh. eh, i acaba ja explicant aquest gran moviment que és extraordinari, de, de, de, que justament els part... són la gent, la gent de base, la, aquesta democràcia popular, entenimentada, pacífica, democràtica, la que ha fet bellogar tot el sistema polític català i part de l'estranger. D'alguna manera et planteges com això de sortir fora i de parlar i que la gent doncs et vingui preguntar i subratllar com una espècie de pedagogia, no sé si dir-ho pedagogia, no? però moltes vegades es parla de la pedagogia que han de fer els catalans cap a la resta d'Espanya, d'explicar com som i etc. Això, això és l'única que no hem de fer, ho saben perfectament, tot el que han de saber de Catalunya ho saben. Però aquest no és el discurs que, que s'està tenint aquests dies. No? Aquest discurs és, bé, bueno, hem de treballar a poc a poc amb paciència perquè hem de fer pedagogia o hem d'explicar okay, primer... Tentem 30 anys fent pedagogia. Hi ha una anècdota molt maca que també està recollida en el llibre perquè m'agrada molt. Quan s'estava discutint l'Estatut del 2006, el que ara han rebanyat, Pasqual Maragall, aleshores president, se'n va anar a Madrid a parlar amb els barons del PSOE a veure si aconseguia una mica de complicitat per part del seu partit en relació a l'Estatut. Llavors se'n va amb una petita comitiva que queda a l'hotel, el Maragall, el Pasqual Maragall se'n va sol i al cap d'unes hores torna fet una braga, planxat, i llavors ens diuen, però què passa, com ha anat això? Amb el PSOE, eh? no amb paper, amb els barons del PSOE. Llavors diu, nois, diu, no hi ha res a fer, la meitat no ens entén i l'altra meitat no ens estima. Queda claríssim, no? Sí, perfecte, no? No, és clar. Escolta, Espanya és això, o no t'entenen o no t'estimen, però és que ni et volen entendre ni et volen estimar. És a dir, està claríssim que baixis. Per tant, hem de posar tots els esforços a construir aquest gran moviment d'emancipació. És a dir, escolta, si no ens podem entendre, com fan les parelles, per més que hagis conviscut, per més que hagis tingut un, un projecte en comú, per més que tinguis fills en comú, arriba un moment en què si no t'entenen i no t'estimen el millor que pots fer és plantejar-te un divorci, en els millors termes possibles, és a dir fins i tot en un divorci entre dues persones, sempre és millor fer-ho de comú acord, sempre és millor fer-ho pacíficament, que no pas amb violència amb tribunals i tal, però si calen els tribunals anirem als tribunals cap problema, cap problema Ara fa, no sé si va ser ahir, que va fer justament un any de la primera consulta, la d'Aranys damunt, no? la que potser s'ha fet més famosa. No? Uh, aquella consulta, jo vaja, tinc al cap, que no va ser un bolet isolat, sinó que va ser el producte d'un sediment que es anava, fent, es anava fent, es anava fent, i un sediment que, en part, jo diria que tu n'ets una mica culpable, en el sentit que el preu de ser catalans va participar d'aquest sediment. Sí. Va ser tu, va ser el, el López Tena, va ser en Cardús, o sigui, una sí. sèrie d'autors que van mirar el sobiranisme eh, que en aquell moment potser ningú es plantejava ni, ni tan sols se'n parlava, sí. i, i el va posar damunt de la taula i la gent se'l va començar a mirar. Sí. Eh, I tot això jo crec que desemboca a la consulta d'Arenys, d'alguna manera. No? Sí. A partir d'aquí n'hi ha hagut moltes, ho sabem tots, i n'hi haurà. Eh, quin és el final d'això? O sigui, quan dic el final d'això em refereixo la gent es pregunta, tot això està molt bé, imaginem-nos que és possible doncs, fer el cèl·lebre referèndum i tot això que diem, però quin és el full de ruta de tot això? És Què és el que, que... que ningú ens explica? Jo no sóc profeta ni, la, no, no, ni la meva terra. com a pensadora, eh? no, no com a política, a vegades, com a polític no pots dir res, a veure, com a pensadora. Eh, L'Oderens va ser una d'aquestes extraordinàries casualitats que en la història de Catalunya es donen molt poc, perquè Catalunya és un poble dissortat, però no només dissortat perquè la història ha anat de tort, sinó perquè teniu mala pata. teniu mala pata eh, Escolta, les coses poden sortir bé i en lloc de sortir bé, com li surtin bé a altres països, a Catalunya surten malament. Quan cal el líder, no hi ha el líder. Quan el van quatre catalans a negociar una cosa, estan barallats entre ells. Bueno, hi ha coses que no surten bé en la història. o bueno, Fins i tot... el el Martí Lumà, que és mort quan no s'ha de morir, que se li ha mort abans el fill, que s'acaba la nissaga, que venen els trastàmeres... És, és un exemple de desgràcia monàrquica. És, vale, de desgràcia monàrquica, però hi ha altres, altres monarquies, hi altres nissagues i altres dinasties que funcionen. Bueno, Catalunya té mala pata. En canvi, de Arenys és un exemple al contrari. No? I jo sempre dic que m'imagino una reunió entre els regidors de la CUP d'Arenys de Munt, que són els que van inventar la cosa, i un en un moment diu, i si féssim? Uh -huh. Clar, a vegades un, i si féssim, canvia la història. Uh -huh. Per què? Perquè va ser una manera de canalitzar una quantitat d'energies i de coses que la gent volia expressar. Llavors ara diuen, uh, el 13 de setembre, ara fa un any... Uh, l'independentisme va sortir de l'armari no, no va sortir de l'armari és que no hi eren a l'armari el que passa que molta gent ha anat prenent consciència que la paraula no ha de fer por i a sobre et ve la sentència del Tribunal Constitucional i, i, et, diu, i et diu escolti, si vostè vol viure a Espanya l'espai que li dono és aquest i et posa el sostre molt baix Clar, si tens un sostre molt baix quan t'aixeques te't pegues la nata i llavors dius, bueno, què, què hem de fer viure a Jupideps o canviar de casa, és a dir, canviem de casa. Quin és el full de ruta? Això és la crònica de la independència. Va, explica-la, doncs. Encara que sigui de la competència... Es, es tenen... No, que aquell llibre el vaig escriure perquè la gent pogués viure com si l'estés vivint la proclamació de la independència, perquè... Eh, tota la primera part del llibre és tot el procés de com es proclama la independència i quines són les reaccions fetes a través de pseudo-retalls pseudo periodístics de manera que tu llegeixes el dia abans de la independència en la crònica del Jordi Barbeta de la Vanguardia i la d'endemà en la Marta a les sales de l'avui la, i tens els comentaris, l'editorial del País, l'editorial del Mundo, el comentari del Joan Barril, el comentari o sigui, bueno, de, de, dels opinadors, que en el López Burnyol, el Joan Tàpia, el Desclot, que llavors encara firmava Desclot, el Vicent Sánchez, és a dir, una sèrie del de, Jordi Sánchez, és a dir, aquests, aquests comentaristes reals, amb noms reals, són els mateixos que comenten tot el procés cap a la independència. Quin és el procés? Home, construir una majoria social, indispensable, i fer una proclamació unilateral de la independència per part del Parlament de Catalunya. I, en el termini breu de dos 3 mesos, un referèndum que ho ratifiqui, perquè, òbviament, el procés ha de ser absolutament democràtic. Per què? Perquè la Unió Europea ho exigeix. No només la comunitat internacional, la Unió Europea ho exigeix però aquest recolzament de la societat tu deies que els independentistes no han estat mai a dins l'armari no, han, han sorgit han... han sorgit però cada vegada més És a dir, hi ha Clar. moltes persones que tenen un discurs que ara mateix que diuen jo mai he estat independentista no i ara era... mateix m'ho estic plantejant seriosament no? no, i a més a més gent que havia estat en altres sectors polítics Així, jo per exemple conec molta gent votant del PSC de sempre que ara ja no volen perquè Perquè el PSC els ofereix anar a rescatar l'Estatut per la porta de darrere i diuen, no, escolti, és indigna és indigna, és a dir, com a projecte col·lectiu és indigna, que es, pugui, es pot fer perquè moltes coses la sentència no, no diu que siguin anticonstitucionals, diuen que és anticonstitucional que estiguin blindats, per exemple l'Estatut establia que durant set anys com a disposició provisional el Ministeri de Foment havia d'invertir a Catalunya el mateix percentatge que marqués el PIB català dir, la contribució catalana al PIB que està al voltant del 18% bé, el 18% de les inversions del Ministeri de Foment durant 7 anys havien de ser a Catalunya i els, la sentència no diu que no puguis negociar això amb el Ministeri de Foment diu, no, el que no farem és admetre que vostèu tingui blindat durant 7 anys és a dir, que vostè li imposi condicions al Ministeri Vostè cada any se'n va al ministeri i negocia amb el ministeri. Llavors el problema és que ni la sentència ni Madrid et deixen negociar en solitari, et fan negociar en la taula aquella comuna de 17 autonomies. Llavors com que sempre tens 15 en contra i Catalunya està sola, sempre sortim escaldats i amb el federalisme passaria igual. És a dir, una Espanya federal amb aquesta mentalitat ens passaria el mateix, que aniríem allà a seure tots en la taula rodona i tindríem 15 comunitats en contra que ens dirien, vostè continuï pagant perquè si no jo les peonades no tinc diners per fer-les Suposo que des d'un editorial uh, fitxar la Patricia Gavancho en aquests moments és uh, una gran notícia i a més un, també des del punt de vista de vendes de dir, la gent té ganes de conèixer aquest, aquests punts de vista, conèixer gent que realment ho hagi reflexionat, ho hagi pensat i volem un llibre perquè ens ho expliquin detalladament. No, de fet, la Patricia Gavancho és una escriptora que, que s'ha fet a ella mateixa, diguem-ne, no? O sigui, no és allò, no és... No Com tothom, és, no, no, no? No, però ja em refereixo que hi ha, ha bums eh, mediàtics o hi ha ah de ah, vale, màrqueting, sí. o hi ha històries Gràcies. que es fan amb diners. La Patricia s'ha fet escrivint línia rere línia i no sé quants llibres portes publicats 25, 30, 40... No, 20 no, sé. vi, no, un... i pocs. A bueno, prop de 30, no? No, I... prop de 20. No, només de 20. No, si però... vols te'ls conto. No, no, 20 i de... pocs, pocs. Bé, i per, per cert, fixa't-hi tu si és una persona que es va fent a partir de línia a línia, que ara m'ha dit un ocellet que vol canviar de gènere. No sé pas si ho podem explicar això, Et sembla que sí? Sí. No? Ja, em va explicar. Perquè abans l'he presentat com una saggista, sí. eh, tothom la coneix en aquest vessant, però et sembla cultivament últimament eh, no, té alguna el, cosa al calaix. El que, no, és veritat, eh, no, no ho amago pas. A veure, abans he dit que no faria un llibre polític, eh, primera perquè no tinc gaire cosa a afegir al retorn, és a dir, el, entre el que xerro, que ja veieu que no paro, i el que està escrit al retorn, aquest tema ja ja l'he dit. Ja, Aquesta és ja, la teva perspectiva de, ja del està, tema. no, no, i a més aquest llibre d'aquí 30 anys continuarà explicant perfectament què és el projecte espanyol, què li ha passat als catalans i a més a més té una part que m'interessa molt també, que parla de la identitat en la societat diversa i com s'ha d'estructurar la societat, què fem amb la immigració, com la hem de viure, com la hem d'establir. Bé vor Què ha passat? Home que he viscut una experiència personal dura que és la mort de la meva mare. I llavorens ara el mes de juny i llavor en estat anant molt a Buenos Aires els últims mesos i estatant amb ella i he fet aquella experiència que tots els escriptors acaben escrivint. Perquè conec com sis o set casos d'escriptors que han viscut això i que n'anà a buidar el pis on has passat la infantesa. Mm -hmm. Eh? Sí, liquidar la casa de la teva memòria. I Llavors he fet una crònica novel·lada d'aquesta experiència, que és recuperar la, la meva infantesa, la de Buenos Aires com a escenari, per tant la dictadura, per tant la història de la família, que és una família d'immigrants europeus eh, amb personatges absolutament ditiràmbics, com són ser les famílies italianes, i, i bé, bueno, he fet un pot i pot i amb això, que està a mig camí entre la crònica i la novel·la perquè sí que és veritat que hi ha coses que estan una mica estirades i això també... el, aquest serà el llegat del, del pròxim Sant Jordi si sí, els editors ho troben bé, perquè wow. encara no tenen el material encara no, segur que donarà Uf, això, la això, la Patrícia això no, sí, jo. no vol dir que a partir d'ara em dediqui a la ficció, jo tornaré a fer assaig perquè és l, el terreny on em sento més còmode. Uh, soc, puc narrar perquè sóc periodista i un periodista acaba narrant. Quan tu explic, fas un reportatge estàs fent una petita narració no? i per tant puc fer-ho, però no és el, el terreny amb el qual em sento més còmoda perquè no el domino. No? És, uh, aquest era un llibre que la necessitava com a teràpia que és molt sentimental i és molt apassionat en aquest sentit no? de la... Però, bueno, ja està. A, no a mi m'agradaria de... aprofitar que estem a la setmana del llibre en català precisament per parlar sobre això dels gèneres, no? Com, perquè això de l'assaig, doncs sembla que, que hi ha uns quants que sí que estan molt avasats a aquesta lectura d'assaig, però no és, no és el tema majoritari, és a dir, la ficció, sí. la novel·la, doncs sembla que encara els bestsellers són aquests, no? Sí, però això depèn de què et vols plantejar la, com a escriptor. És a dir, si tu vols... Eh, fer un bestseller, el que has de fer és escriure de catedrals medievals i, no? i temples i esoterisme <ríe> i fer una novel·la molt fàcil de llegir, molt divertida i molt trepidant però escolta, jo això ni ho llegeixo ni ho faig em sembla molt bé que hi hagi gent que ho faci reconec que és una feinada, que t'has de documentar és a dir, que no és fàcil fer-ho i segurament costa tant fer això com fer un assaig ara quan tu escrius, escrius perquè vols comunicar-te amb una gent que no coneixes que són els teus lectors i jo els meus lectors el que tinc ganes de dir-los és el que els dic ara de la mateixa manera que la crònica de la independència és un periodisme ficció i, i, i estic plantejant un escenari que encara no ha passat i, i ja veus que la, la, la va connectar moltíssim mira un dia em vaig tornar a casa, vaig posar el contestador cosa que faig poquíssimes vegades però no me'n recordo i em vaig trobar un missatge anònim que deia: "Senyora Gavancho, estic llegint el seu llibre, La crònica de la independència. He arribat a la pàgina 47 i m'he posat a plorar. Moltes gràcies." Aquel dia va valer la pena posar el contestador, Sí, no? No, sí però vull dir que, i no sé qui és aquest lector, no? però diu, "Soma si tu ets capaç de despertar reflexió, emoció, de, de compartir idees i compartir il·lusions amb la gent, escolta, no, no cal que, que el teu públic siguin 500 milions, amb 4 lectors en tens prou. Però des del punt de vista de l'editor, no. sí, que no. suposo que s'ho planteja. De l'editor sí, poden ser 6 o 7 milions. Sí. Que això, apostar sí. per al gènere no, la vegada... de l'assaig, és, és un risc o no? Home, tant com un risc, eh, de fet és un gènere molt diferent de la novel·la, no? és que no és comparable perquè hi ha el públic d'entrada acostuma a ser diferent majoritàriament diferent, perquè hi ha gent que llegeix de tot, com és mm. molt natural, no? mm. però vull dir, si parlem per blocs de públic, això sempre és una mica complicat, la novel·la evidentment té una gamma més àmplia sí. i l'assaig no, i després d'assaigs també n'hi ha de molts tipus, no? vull dir que clar, normalment tu eh, t'inclines per l'assaig que, que parla de temàtiques que t'interessen, no? en canvi la novel·la potser estàs una mica més obert a, a que et vingui el que sigui, per tant, això, el que és el públic objectiu, el ventall del públic objectiu, doncs sempre... Mira, clar, la, la que... de l'assaig és la parceleta més petita del mercat. Eh? Perquè el que... El... No, ara siguem sincers. Dolors, siguem sincers. Escolta, l'assaig que es ven és el d'autoajuda. És el d'autoajuda. Reconec que els meus llibres, per un esperit català belicós, són d'autoajuda. <ríe> <ríe> Però ja m'enteneu que no és aquest el gènere. Si tu dius, com superar la crisi en 10 lliçons... Segur que la gent s'hi aboca. compra més ràpid. Ara, reconec que, el, com que sóc periodista, insisteixo, el llenguatge és molt planer. Hi ha sentit de l'humor, hi ha emoció, és a dir, hi ha una sèrie de, de coses que fan la lectura molt. El retorn està escrit com si fos una conversa amb la gent, no? Llavors, li explico coses que em passaven mentre estava escrivint. Avui he baixat i m'he trobat un veí que m'ha dit no sé què i tal. I llavors, és, és un llibre molt fàcil de llegir, si molt que et va portant d'una cosa a l'altra, no és aquell assaig intel·lectual, acadèmic, universitari, que ja parlen, que sembla que tinguin el coll estirat. No, no. O sigui, és un llenguatge molt periodístic. Molt de tu a tu. Molt de tu que, a tu. D'alguna manera, almenys, vaja, per, per, per, per l'assaig que... Però no és que... No, no, no, no, en absolut, vull dir, pot autoajudar, però pot autoajudar. No, no ho és. Em refereixo que és un assaig que és molt narratiu, també, molt narratiu perquè tu sí, sí. l'assaig el treus després d'explicar què t'ha passat. Sí. A partir d'una anècdota que pot ser que surts al carrer i et trobes en un cas concret, doncs tu reflexiones i dones l'assaig a sí. partir d'una narració, sí, sí, d'un absolut... fet de la vida sí. quotidià. No? Sí. I jo crec, crec que això és realment el truc que tens per arribar en a l'anècdota. En el preu, el capítol del mig central del llibre, es diu Anècdotes hi ha com 50 anècdotes diferents en relació a la llengua, la cultura i la política cultural. No? I la gent que la, la llegeix diu, ostres, ara me'n recordo, no? el, si els pregons de l'Ajuntament de Barcelona sempre anaven en castellà perquè eren intel·lectuals vinguts de fora, si eren no sé què... Bueno, és a dir, i, I vas llegint i aquí passa això, una carta al director, un, un, un esdeveniment... Bueno, I l'altre, el retorn també està plegat d'anècdotes, que són significatives, perquè, clar, una anècdota és com una imatge, val per mil paraules. No? És més fàcil Llavors... d'entrar, no? Sí, ho entens, és plàstic, és a dir, mires això, i a mi m'agrada molt tirar d'això. Però vull dir, el salt d'un gènere a l'altre, en el teu cas, tampoc és tan, tan diferent, perquè tu ja narres molt. Sí, no, no, reflexió, no sí. La teva reflexió en el teu en el sí. estudi polític que fas de la societat, ja narres molt, sí. no? i a partir d'aquí, doncs, tampoc és tan estrany. O sigui, a la novel·la estic segur que no, no t'ho has trobat tan estranya. No, no m'hi trobo estranya, però reconec que jo tinc poca inventiva. És a dir, jo crec que no soc capaç d'aixecar un món. O sigui, a mi em fascina, quan llegeixes una novel·la ben escrita, de, de maca, de dir, ostres, aquest món s'aguanta. Jo no puc creure que no sigui la vida de la persona que ho he escrit, perquè dius, ostres, com a mínim has de tenir un punt de partida. El que passa és que la, el tipus de reflexió que permet la novel·la és molt més humana que no pas la reflexió política o cultural, que és l'habitual en els meus llibres. No? Per tant, és més impúdica també. No. Estàs explicant coses que potser no, no s'hauria de compartir amb tothom. Va, però la ficció t'ajuda en aquest cas. Per això poses una mica de ficció per, per introduir-hi distància, perquè sense aquesta distància treuries la meitat del llibre. No? Has fet referència a la llengua catalana i precisament una de les qüestions centrals de la celebració de la diada del passat dissabte era la defensa de la llengua catalana. I a la comunitat valenciana ja han protestat dient que era imperialisme català perquè no han especificat que una de les persones estava parlant en llengua valenciana. No sabem qui era perquè tots sonaven a català. <laughs> Ha estat bé el matís, eh? <ríe> però si sí, més no, sí que estava bé la reflexió aquesta de dir bé a, a, de quina manera es potenciar la llengua catalana, no? A través de, del dia a dia, un pregó en una ciutat com Barcelona es pot fer que surti una escriptora i fer-lo en castellà, sí que es pot fer, no? Però realment és defensa de la llengua catalana, la, això? La, lle la millor defensa de la llengua catalana és que els catalans, catalanoparlants, es posin al cap que han de ser tan monolingües com els catalans castellanoparlants ja està, és a dir, els castellanoparlants saben parlar català, molta gent, perquè han anat a l'escola però han decidit que són monolingües en castellà bé, els catalanoparlants haurien de ser monolingües en català jo ho faig i no passa res no passa res, no he tingut cap conflicte i parlar en català amb tothom llavors sí que la presència del català es multiplicaria per dos està bé que hagis dit que no has tingut cap conflicte perquè alguns et dirien que això és una mica una actitud radical, no? I tu has sentit que fos una actitud radical amb el punyete tal com el fas tu, que els castellano castellanoparlants parlin sempre en castellà? No, clar, és el jo mateix. Jo no he sentit mai que això sigui una actitud radical. Ara, els catalans sí. Tonejat de coco. Aquest és un altre tunejat. És a dir, que ens hem de quedar molt bé amb el missatge aquest del tonejat, no? Per, no, no, per però reflexionar és, és, sí, tot, tot el que fem. No? Perquè tot el que tingui a veure amb la identitat catalana és nacionalista, és lleig, és pueblerino, és provincià i en canvi tot el que tingui a veure amb el castellà, el nacionalisme espanyol i tot això és cosmopolític constitucional. Cosmopolita tampoc no. Sí, sí, els cosmopolites... <laughs> Els cosmopolites, ara el cosmopolitisme que van ser a Barcelona, ara s'ha traslladat a Madrid. Jo sempre dic Això no ho dic en el llibre ho dic aquí. No ens han traspassat l'aeroport, però ens han traspassat la caspa,? Eh? Ara som nosaltres els que anem enrere. Ah, anem acabant per temps, però sí. m'agradaria que, bé, Jordi, si, si tu alguna idea que creus que és importantíssima que ens quedem d'aquest llibre El retorn dels catalans o algun altre dels llibres de Patricia Gabancha o que una d'aquestes idees que, que ens quedem no? i que es quedi tot el públic amb, amb ella. No, D'alguna manera, almenys pels llibres que, que conec més, que són evidentment els que ha fet a Meteora, la Patricia el que ens ha anat deixant és, diguem-ne, un primer llibre que parlava del passat un segon llibre, que seria el, que és el primer aquest que em referia a la postguerra cultural, el segon llibre, El preu de ser catalans, que parlava d'aquell present, de l'any 2007, de quina era la fotografia d'aquell present, i ara amb el retorn dels catalans ens està parlant d'un futur. O sigui, ha, ha També, dibuixat... tam -també el diagnòstic. Eh? Sí, sí, sí, clar, diagnòstic. directament. No? I a partir d'aquí, doncs jo crec que és un, un, bon, un bon mosaic, no? un bon retaule, per veure el que és la societat catalana, doncs per què no, dels últims 50 o 60 anys. I a partir d'aquí, que cadascú prengui les seves deduccions i, i, i treballi. No? Sí, el, els llibres sempre són oberts, això és el que té de bo l'assatge, és a dir, que tu estableixes un diàleg mut amb la persona que t'està llegint i aquesta persona s'ho ratlla, s'ho apunta, et, després et reps cartes, reps missatges, diuen, no, i ara sí que he descobert, fixis, tota la vida vivint aquí no me n'havia donat d'això, no? és a dir, que coses d'aquestes, no? llavors fas que la gent reflexioni, que la gent vagi endavant i, i tu et nodreixes també d'això. O sigui jo crec que és una de les coses maques que es poden fer en aquesta vida. I en aquesta cronologia que feia Jordi Fernando del passat, el present i el futur, suposo que el futur el mirem amb optimisme o com està segons els últims esdeveniments? Jo sóc sempre optimista però el futur jo crec que ara serà interessant, que veurem coses grosses. És a dir, que sí que estaríem d'acord en allò que estem vivint un moment històric i que les eleccions sí. al Parlament doncs, seran aquestes, també. Aquestes eleccions no crec que siguin definitives, tal com estan anant les coses, però jo crec que seran un bon, una bona palanca, un alçaprem per avançar cap a les pròximes, que seran el 2014 i aquelles seran les les de veritat. Les de veritat, no, perquè el procés continuarà creixent. Potser és abans, eh? perquè el procés, entre altres coses, va molt accelerat i plantejar quatre anys dius, escolta, és que poden passar moltes coses en quatre anys. Però jo crec que hi ha una cosa que és claríssima, quan algú pensa en la llibertat ja no torna enrere, ja no, no t'acontentes amb ell. I ara hi ha molta gent que s'ha plantejat la llibertat del país, la llibertat col·lectiva, insisteixo, d'una manera pacífica, democràtica, europea, sense cap inconvenient. Llavors, eh, quan t'has plantejat això, que et diguin anem a recuperar l'estatut per la porta de ràdios, por favor, ja no, no? Ja no por por toca, no, això no, no toca. No, no, no, no. Tot el que vingui, que vingui, o fins i tot el, el, el concert econòmic, no? És a dir, el el concert no te'l donaran perquè una de les coses que el llibre explica molt bé és l'estructura econòmica, no? és a dir, Espanya s'ha construït us, utilitzant aquest 10% de, de, de, de, dels impostos catalans que cedim graciosament a Espanya i que no tornen mai no? o sigui que són un 10% que no es tradueixen en benestar dels catalans sinó en benestar dels espanyols i un 10% és super excessiu perquè els estats normals europeus com a Alemanya, que és un estat federal, el màxim d'aportació és el 4%. Nosaltres aportem el 10% del PIB català. Eh, Bé, bueno, és clar, l'Aixenda Basca sempre ha estat fora, però amb el 10% català sí que hi compten. I llavors tu vés allà i digues, dona'm el concert. Jo el que em temo, tal com sou els catalans, és que ens donaran el concert i diran, vale, i el vostre cupo d'aportació serà el 10% del PIB. I llavors diuen, tenim concert i continuarem pagant el 10% del PIB que són 20.000 milions d'euros a l'any, eh? 20.000 milions d'euros. Més diners dels que necessitava Grècia per sortir del forat aquest de salvament que li ha donat la, la Unió Europea. Això ho paguem cada any a Espanya. No donguis idees, eh? Amb això, bueno. no donguis idees. Eh? No, però, escolta, tal com són els catalans, diuen, teniu concert econòmic, ara la quota és de 20.000 milions. Molt bé, tenim concert, bravo. I els espanyols diran, vale, ja ho hem fet, ara canviem de tema, anem per a una altra cosa. Bé, em sembla que... l'aeroport encara estarà <ríe> que faci... governat per AENA Ibéria i tindrem aquí totes les companyies de low cost del món. Efectivament, com anava a dir, que podríem parlar molta estona amb la Patricia Gabancho perquè té les idees molt clares i les sap expressar perfectíssimament bé, com es demostra també en el retorn dels catalans, un llibre de Meteora del qual hem començat a parlar avui aquí la setmana del llibre en català i que ve des de ràdio i contentíssims d'haver-nos desplaçat fins aquí, d'haver tingut una convidada com Patricia Gabancho i Jordi gràcies, gràcies també per obrir-nos les portes gràcies des de l'editorial Meteora perquè haguéssim pogut estar aquí i haguéssim pogut tenir aquesta conversa doncs, tan interessant amb la Patricia. Moltíssimes gràcies, gràcies a i a tots Moltes plegats gràcies. per acompanyar-nos. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies.